Сказати про це люді. Любов піддослідних кроликів. Сказати їй усе, годі відкладати з вечора на вечір. Брак мужності. Сьогоднішнє на чергування, дарунок долі. Поштовх. Єдиний вихід для мене. Розумний. Прорватися крізь себе до мети. Великий потребує жертв. Уміти жертвувати втеча від дюрби і морських справ, зневага до багатства, піст і аскетичність. Кротше зневажання плоті, щоб здобути дух. Сковорода посередності не здатні до жертв. А тепер працювати, працювати скону, доки перо не випаде з рук. Він проминув секретарську, коректори, що жваво перемовлялися Зів'яли в його холоднім погляді і ткнулись у свіжі шпальти. Смикнув фіранку на єдинім вікні редакторського кабінету. Пахло цигарками. Казбек на столі «Гуляй вітра» завжди лежав казбек для сановитих гостей з керівних районних установ. На самоті він курив дешеві сигарети. Крісло... Пряме, з високою спинкою, схоже на трон короля злиденної маріонеточної держави. Іван повільно підняв трубку двома пальцями, крутнув ручку дзвінка і майже прошепотів, зачувши голос телефоністки. «Райвиконком!» Того першого вечора вона теж чергувала в райвиконкомі. А вони сиділи на ганку і розмовляли. А з того вечора все і почалося, аби... Скінчитися сьогодні. Навчись бути сильним. райвоконком слухає, алло. райвоконком слухає. Він ледве стримався, щоб не відповісти. Добрий день, Людо. А вона ніби відчуває щось. Алло, алло. Натис пальцем на штирик телефону, прагнучи глибокого внутрішнього болю, що мусив якось виправдати його. Навчись бути сильним сковорода, але болю не було і робилося незатишно. Згадний обійняв голову долонями, силуючи себе до роботи. Спершу треба глибоко усвідомити, що хочеш писати, переказати своїми словами зміст новели, сюжетну лінію. В процесі творення вона сама обросте деталями. Якесь забюрокрачене селище, хоч би районний центр. Придумати назву, звичайно, не трехівка бо потім причепляться. Неділя аніякогісінького життя. Навіть метушні. Рухи поодиноких перехожих, Ліниві, повільні, терехівці дрімають, навіть ідучи вулицею. Таке враження живої людини в цьому дрімотному царстві. Спека, задуха, сонцеві млі. І мла гаряча, наче присок. Якась адміністративна установа, скоріша редакція, краще не називати. Прожні кімнати з густим одвічним запахом паперів, газетних підшивок, тепла загнила вода у каравці, присмак гнилої води, яка стоїть у каравці, хто зна відколи, скляна мухоловка, по стінах якої повзають очмарілі мухи. Настрій. Присмак гнилої води і мухоловка. І одинак на цьому тлі. Одинак, незрівняно, вищий от загалу, але не пророк, хоч з таких людей і народжуються пророки, а він уже не вірить у жодні ідеї. І тому не пророкує царство небесне, він вищий за будь-які ілюзії і не дарує масі солодких снів, він переконаний, що натовп завжди лишиться натовпом, навіть у царстві Божому, за сковородою нечистива чернь може торкнутися тіла Христового, але почерпнути смислу Божого дурна чернь не може. Одинак, що самотність завжди